Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 1 Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Sfânta Scriptură, această carte a tainelor lui Dumnezeu, este necesară omului și îndeosebi omului credincios în toate laturile vieții, pământești și duhovnicești. În toate îl învață adevărul și îi dă mângâiere. De aceea este numită Cartea Vieții, Cuvântul Vieții. Filipenii 2, cu 16 Orice inimă sinceră îi vede marele rost în viață și însetează necurmat după ea. Zice filozoful Voltaire, o carte nu are rost decât dacă te învață ceva. Așa și cu epistola a doua a Sfântului Apostol Ioan. Este o scriptură a lui Dumnezeu, mică în adevăr, dar cu un rost tot așa de mare ca și celelalte scrieri din Cartea Sfântă presbiterul către aleasa doamnă. Cuvântul presbiter înseamnă bătrân și se obișnuia în vremea primilor creștini ca un fel de titlu pentru frații bătrâni, ca vârstă, ca vechime și ca slujitori în biserica Domnului Isus Hristos. Sfântul apostol Ioan, ca ultimul din cei 12 care rămăsese în viață, a întrebuințat pentru sine cuvântul presbiter bătrân în epistolele sale a doua și a treia. Prin aceasta vrea să arate și vârsta și autoritatea sa duhovnicească în privința adevărului mărturisit, ca oricine să poată avea de plină încredere și să-l primească. Dacă lucrarea lui Dumnezeu are de câștigat ceva de pe urma unor titluri, ori poziții pământești ale tale, Folosește-le, dar cu toată smerenia și grija. Dacă nu este neapărată nevoie de acestea, nu le folosi, ca să nu atragi privirile oamenilor asupra persoanei tale. Aleasa doamnă, căreia îi este adresată epistola, după părerea unora, ar fi o creștină din clasa nobililor de atunci și s-ar fi numit Electra sau Chiria, în grecește Chiria, înseamnă doamnă, ca și Marta în ebraică. După alții, n-ar fi o persoană particulară, ci biserica, o biserică dintr-o anumită localitate și anume cea din Babilon. Nu are așa mare însemnătate acest lucru, ci însemnat este faptul că lucrarea Harului lui Dumnezeu era o realitate, fie că este vorba de o persoană sau despre o adunare întreagă. Sfântul Apostol Ioan trezălta de bucurie când auzea că duhul adevărului stăpânea în vreun loc. De aceea și el și toți ceilalți credincioși trimiteau cuvinte de încurajare și de dragoste. Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Iubirea este adevărată numai când este în adevăr. Fără adevăr Iubirea este un sentiment trecător. Aceasta e iubirea lui Dumnezeu, iubirea în adevăr, care rămâne veșnic. Numai ceea ce se face în mediul adevărului are valoare în fața lui Dumnezeu și numai adevărul trăit face bine vieții și lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Cine cunoaște practic adevărul, iubește cu adevărat pe toți frații și pe toți oamenii. Prezbiterul este apostolul Ioan la bătrânețele sale. Aleasa Doamnă era o creștină din nobilimea de atunci care, prin credință, a primit pe Domnul Isus ca mântuitor și care își creștea copiii în ascultare de adevărul Evangheliei. Sora Doamnei, care avea și ea copii, versetul 13, era tot o creștină din altă localitate. Probabil aceste surori au avut grijă de Marele Apostol în misiunea pe care el o făcea în Ținutul Asiei, unde se afla și orașul Efes. Și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr, nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și familia pământească și familia duhovnicească își pot dovedi bunăstare în Hristos numai atunci când și copiii sunt pe calea mântuirii. Dacă Sfântul Apostol Ioan în această epistolă se adresează și copiilor, înseamnă că și ei erau mădulare în trupul lui Hristos. Copiii nu sunt mântuiți prin faptul că părinții sunt mântuiți, ci trebuie ca ei personal să se întâlnească cu Mântuitorul Iisus și să se predea lui. Un cuvânt adevărat cu privire la copii spune scriitorul român Cezar Boliac, Trist lucru este să nu aibă cineva alt riazem decât meritele părinților. Numai întâlnirea personală cu Domnul Isus aduce mântuirea și fericirea adevărată omului, după cum nimeni nu poate mânca sau dormi în locul altcuiva. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seama.